Aodhu billahi min ash-shayfal rajeem, bismillah ar-rahman ar-rahim Inna alhamda lillahi nehumaduhu, wa nasta'iluhu, wa nasta'ukfiruhu Wa nauzhu billahi ta'ala min shukuri anfusina wa min seyyi'ati a'malina Men yehdi illahu falamudillelahu, wa men yumlilhu falamadiyelahu Eshadu an la ilaha illa allahu wuhdahu, la shariqa lahu wa ashhadu anna muhammeden abduhu rasuluhu amma badu te gjitha falënderimet lavdatat janë vetëm për Zotin ton Allahu xhalla xjalaluhu për shëndetit salavatet virsija beqatia të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij besnik me familjen e tij të ndershme me gratë e tij të pastra dhe të gjithë muslimanët të cilët të njeki në rrugën e tim me të mirë dherën e ditën e fundë ditë të kësaj bota të ndëruar të pranishëm me lejën e Zoti Gjellë Gjellalu do të vazhdojmë në ciklin në bjetë për, përshkrimi në Muhammedi sallallahu aleyhi sallam legjeratat në bjetë biografin dhe historin e ti të bujshme aleyhi sallatu vësallam përshkakse në bjetë Kemi cekë në lëgjërata her pas herë se nuk do të kemi mundësit të për, për mbledhin të tërën Si detale, do të mundohemi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Luhu Që të nëgjeshim disa për nëgjarjeve njëra me tjetërën Në më njërë që ajë cili e dëgjën të ketë një kronologi dhe rrjetëshmërit të, të nëgjarjeve Pas të ati ku kemi mundësit nëndalim me porosit të nëgjarjeve Do të ndalim me lejnë e Zotit Gjellë Luhu Jellal Jalalu. Kaluam davetin dhe thirrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam haptas dhe se si filloi tortura, bojkoti parësonim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ç't heqësh dorë nga kjo fe, të heqësh dorë nga mesazhi i tij dhe se ata nuk e pranonin në asnjë formë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si njeri cili duhet të dëgjohet dhe i dërguar i Zotit të cilit nuk duhet të kontestohet fjala pas ta i kaluan shumë bre nëgjarjeve nga bojkoti që i avanën në monir familjare familje së Abdull Mutalibit apo familje së Hashimit e deri tek tërtura fizike ndaj shokve të ti rrëdi Allahu anhum vë ardahum dhe nket këtë zymti të nëgjarjeve dhe nket këtë pikollim të ngjarjeve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam morzit pikollo i dobët i dobum nuk ja japin meritën e të cilën i takon dhe Allahu xhallaxaluhu e vzhgon ngjarjet ai ka caktu dhe ai vzhgon xhallaxaluhu dhe në këtë torturë dhe shtypje Zoti jon xhallaxaluhu e ndërron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ngritje me ngritje në qijel andaj kjo ngritje në qijel para kësaj shkuarja në aksa në mezgjithul aksa ka qenë prej asaj ngushlimit të Zotit Gjelle Gjelaluhu Allahve ka ngushluhe kur të bojkotun të gjith i anëa në të morëm dhe të ndërum apo kanë thënë djetarët kjo ka qenë prej anës të Zotit Gjelle Gjelaluhu për mja rrit bindjen që ishta Ibrahimi ale i salatu e selam O Zot, më të rego që ishi rinjallë të vdekurit Allahu tha, e valem të umin As beson Thabela, gjithë se si Jo po, gjithë se si besoj O lakin, li jëtë me inë në kalbi Por se të më qëtësohet zemra Më qëtësohet zemra Andaj Muhammedis e sellem Allahu jadha këta pa e kërku Ibrahimi e kërkoj Allahu Muhammedisem jadha pa Pa e kërku Cila ishte kjo Mi a qëtësu zemrën Nga se Tha Muhamedi a.s. Lejse lëkëveru Kel muajene Nuk është lajmi si Si me pa Andaj Allahu Gjelle Gjellë në Kur'an Vdekjen e të rajtoj Ndë Ndë konde Lajme dhe Edhe pa mje Andaj tha Zotë i unë Gjelle Gjellë në surën Kaaf Gja e të sekratu Lëmotiv i lë haq Ardë Vdekja me Me dëvërtetën E vërtetë ka qenë edhe para se me vdekë E vërtetë ka qenë lajmë edhe para se me ndru jetë një riu Por shëgure ka pa dëvërtetën Kur takohet me melekun e vdekjes Këtu ndryshon gjendja Këtu ndryshon hekën shqybet Hekën mjegullat Gjitha hekën Adhe thë Allah u Gjellë Gjellalu Dhe alike me akun të minhut e hil Ti preqesaj ke ik Kujt ki ik Prej dëvërtetës se Zoti Gjellalu Gjelle, Andaj disa djetarë thënë Zotë ja i unë gjëllë gjëllë luhu Ja dha Muhammedi sësele Pa e kërku që të sin A Ibrahime kishë kërku E nëse kanë nevoj për nga mërtë Mu që të su Me paminë në njarjeve Sa kemi nevoj neve Nëse kanë për nga mërtë nevoj Që t'i shofin realitetet Për të cilat janë lejmru Allahu i ngrita ta duke i pa Sa kemi nevoj neve A da dytë me lutë Zotin Gjelle Gjelaluhu që me na mundëcu me pa nga realitetet nga se zemra është e dobat zemra është e liksht zemra dyshon zemra lëkundet A da i Muhamidi S.S. uforcu me këtë sende uforcu me me pamin e realitetetve dhe pamin e gjivrilit dhe pamin e gjennetet dhe zjarit dhe për nga mberi S.S. kur zbriti për zdyti ishte si kur mi akti krejt të, të katin të cilin një këshin thith, torturat dhe keçpritja e kurejshme. Andaj, ngellëm të këllimin në mesgjidul Aksa dhe aty për nga mberi së sellem ka falë namaz. Ka falë namaz. Ka falë nësa i muslim se për nga mberi së sellem ka thanë thumë dhe kaltu lë mesgjid dhe salej të fi hi rëkaatejnë. Pastaj hyna në gjami dhe i falat dy reqatejnë. Dhe treguam këtu shkurt në kodum e hishëm detale nga se po na po na e humb vëmendjen grumbulli ngjarjeve. Dietar kanë dy mendime këtu. Sa vori informoj, disa dietar thon këtu i ka fal direçat me këk me këk të pejgamberit. Disa tjerë kanë thon jo. Recat me këk të pejgambert ka fal në fund pasi është kthi prap. Dhe kjo polemik është për shkak se pejgamberi sallallam kur të hipën në ciel si do ta shohmi, kur ka hipën në ciel si ka njëo I ka thonë Gjibrilit kush oki, ok, kush oki, ok, kush oki. Ok. Dhe kja argumenton se si kur ti kishpo për para, nuk, nuk i shpyt kush oki. Ok. Po disa tjetarë ka thonë, kjo nuk është kusht, nga se pengamberi se sellem, ka pas mundësimi falë, dyre qate me kitë pengambert, dhe nuk është kushtë mi paspo krejta ta. Nuk është kushtë mi paspo krejta ta. Por se Zotë i Gjellivalja ka mundësumë më konë ata gjema, titina, a i më konë imam. Dhe pas ta i është është në gjithë. At vet pengamberi sallallahu alaihi ve sellem fe jaa'ani jibrilu alaihi salam bi ina'in min khamar e pas ksaj ma ar er jibril ma nje en ne tecilen kishte alkool verr wa ina'in min laban dhe nje en tjetër ne tecilen kishte qumosh fehtartul laban aw nazalla qumshtin kan kand dietar si ka se ka mundi muhamedi sallallahu alaihi ve sellem mijo ofru vera Si ka mundësi nga Gjivrili më ju ofru Alkohol, Irakia me, me e zxedh, veç me e zxedh Ka thënë Ibnu Hexer Alas Kalani në shpjegimin sa i Bukharit Ka thënë kjo, kjo, kjo alkohol është i gjennetit E ati është halal Nuk është për qëllib I kësaj bote Andaj Zotë Ion Gjillegjallu I adha alkoholin dhe Qumështin Por që për nga mberi se e sellem E zxedhë dhe qumështin E disa djetarë thënë njo Ajo është alkoholi, alkoholi Qaj alkohol? Po pëse adha Allahu gjellohala me zxedh Pëse adha si ofert Për të ngritë Muhammedin së sëllem Sa aje zxedh të mirën Andaj i tha Gjibrili I këtar të lfit të ratë E ki zxedh në tërshmëri me pastër Andaj qumë që është në tërshmëri e pastër Rakia së është në tërshmëri Rakia dhera nuk është në tërshmëri Andaj Zotë i unë gjellohala ka bëhë haram N alkoolit. Dorsa çumshi, çumshi është që pejgamberi s.a.s. edhe në jetën e përditshme e ka preferuar dhe e ka pasur si si preferencë ti, salatu, sellem, e tij alayhis salatu was salam. Qoftë pejgamberi s.a.s. thumma akhadha bi yadi. Pa sim qapi për dorë. Xibrili fa araja bi ila sama'id dunya. Dhe më ngriti në qiellin e kësaj dunjaje. Fa lama jitu ila sama'id dunya e kur arritëm në qiellin E kësaj dunja, tha Xhibril alayhi salatu wassalam, li xaznin is-sema, iftah. Kur mëranë te qielli i parë, tha Xhibrili rojs të portës do të derës së qiellit, iftah. Hapë derën. Fa qal men ant. Dhe i tha kush je ti? Tha Xhibrili, qal wa men ma'ak? Dhe i tha kush? Rojtari i derës. Ka tha, i tha kush është me ti tha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kë çka argumenton? Da përmendni për dobijve në fund se qijet kanë dyrë, po na nuk i shohni. Qijet kanë dyrë dhe çdo qiell ka ka derë dhe ka rend. Xhibrili është meleku më i madh. Meleku më i madh. Ai është aty. Më i madhi që çarkullon, s'ka më atë madh se Xhibrilin Çil. Por se Zoti Jonj lewala, edhe pse ai është i madh, nuk toleron ç'i çdoje me lviz. Kur të ketë rënë te dera prit kërko leje. Andaj sado ç'tijë i autoritetshëm, me pozitë dhe me grad, kur të ketë diku rënë, prit rrad. E jo më thon ai dikush jamone se un po vije Çelmani ju me Çilim të kuç. Çiko Xhibrili, quçi e. Xhibrili, këme ti kush o? Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Kjo njëri më i madh. Kredi kjo është u bë për Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Por se rendi është rend. Kur ka më i vend në rend, kur ka me një me me, me një hapësirë, një hierarki duhet të respektohet. Allahu i thotë, Xhibrili i thotë, kush je ti? Xhibrili i thotë, un jam Xhibrili. Dhe beha hap derën. Dhe ta përmendni kjo për dobive, poroshive të mëdhoja, se si na duhet të frimzomi prej qëllit që atje ka rënd shiko, atje kur nuk prishet rëndi kurse në tok kurse në tok tok fesad dhe thë Allahu gjelluala dhe harafil ardi është faç në tok e keqja dhe fesadi pas taj tha dhe ursile i lej ashtë thirë për me ard ashtë thirë për me ard pra kuatë u shku Gjibrili e ka me veti Pra para me ndo Kryetari ja, ja i atyre hapsira Vë gjibrili Mëj madh i atyre ja hapsira vë gjibrili Por se rojtarit të dera E ka të të, të rënë vet Ajdu të me krytë të rënë vet Të krye të, të të rënë tante Ka mujtë Allah më i thonë Hysh lejta, unë e këmë thyr Por se jo tha, a, kol, a shë thyr ki për me ard A shë thyr ki për me ard Kale dhe am thapoh Fë kalë, e i tha rojtari, marhaben bihi I qoftë, si thejmën e dhe, marhaben Fjala marhaben dhe me thamë, artë me gjërsi, artë i letë Rë është hapsire madhe, ku na e mirë presin Fë nirmë me gjë u gjeë, fë futi halena dhe tha Sa njeri mirë shë paska ardhë dhe aqeli portën Kalë, thët për nga mberi së zëllëm Fë lemme alehu në sëmaët dunja Kur e kalum qëllin, e hinëm qëllin E varë Fe i dhe regjullun kaidun Anjeminihi e swidetun Vë anjesarihi e swidetun Ja një njeri ishte i ullur Nga ana e djath E ti kishte grumbull të njerëzve Dhe nga ana maj kishte grumbull të njerëzve Kur shikon të nga ana e djath Qeshte Dhe kur shikon të nga ana e maj Qante Dhe i thash, o Gjivril, ku shokir? Okay? O Gjivril, ku shokir? Okay? Sa hada abuka Adam. Kjo është baba jote, Ademi. Fa sallim ali ya bisalam. Fa sallamtu alihi fa radda as-salam. Idha as-salam dha ma kthej selamun. Shika Ademi. Ademi njëri pa. Por senjeli është në pozitën më të ultë. Qilli është në pozitën e lartë. Po krahas shtat kat çijeve, Ademi është në pozitën e parë. E kush është atje në lart? Ibrahimi, e vjen Muhamedi sehom edhe e tej kalon. Vjen i fundit dhe shkon i pari. Dorsa i pari ka dal i fundit. Pse Zoti i vën këto punë? Se është hikmeti i Zotit. Po, pra, pse është bab, sdomëdhon chim, nuk kanë i pari. Ka mundsi nipi i fundit është i pari. Andaj Ademi ishte në qjellën e parë, por ai ishte më më i pari pa diskutim. Por se këtu Allahu xhalle jalaluhu imin ajan Pun, tha, dhe më këthej selamin dhe më tha, mirë se vjenë djali mirë dhe pengamber i mirë. Pasta i tha Gjibrili, këto qka janë djaftën dhe në të majtën, prej turmëve janë shpirtat e njërzve, bive të ti. Këta të djaftit janë të shpëtuarit, të majtit janë të dënuarit, andaj gjithmona ademi kër i shektat mirë, S'ka çfarë problemi, do çka i pritet për të mitës çesh, dhe kur i shaka këta këta të zot kanë më donuë çfarë? Pse, nëse njeriu në, në natyrshmëri ha ato dikush me than, çka po kanë ata, e kanë meritu? Ata mos i kanë hingjën, a vata kanë meritu? Por se pejgambert ju kanë kështu. Pejgamber nuk shikojnë kështu, ata shikojnë me dhimbë. Sikur që e pa pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam kur i vdiç ajivat jo besimtor, nuk tha mos e s'pe pranonin, s'kam e lutti të ja i e i me qëmë i e me men, jo, le es të këfiron në lek, a i vdicë të i thonë, jo, Muhammed, se pranoj fejën tale, që shtu vdicë i tha, gojarisht, të allo, laj, ka me bëjë stikfarë, që i gojë insistimin, nëse shpirtat e mirë, insistojnë për të mirë, e shpirtat e keqë, se kanë gajle, ato se kanë gajle shumë, andaj njëri ju duhet me punumeve të vetën, që me pasë kësi shpirti, kër i ka po panort më të vet kur i gabon nga Ona George ka çojë. Andaj kjo është pjesa të cilën e ka pap po Peygamberi s.a.s. në çillon e parë. Pastaj Peygamberi s.a.s. i është treguar edhe disa prej kategorive të njerëzve të cilat bojnë gjëra në në këta porcioneve do ta anashkalojnë për shkak se dëshirojnë ta ta ngjeshin këtë këngëjore para atyre që i ka pap po Peygamberi s.a.s. i ka pa po dënimin e atyre të cilët i hanin pasuritë e jetimave. I ka pasur po se si se si dënohën. Gjithashtu pengamberi sësëllem se i ka pa po dënimin e atyre grave të cilat kanë bo zina dhe ja u kanë gjitë fmit burrave të vetë. Graat të cilat fshehurazi kanë bo amoralitet dhe nuk i kanë të regu burrave të tëre dhe ja kanë pru fmit kësë janë të, të tëre. Kanë manipulu dhe kanë bo devijim në këtë aspekt ja ka të regu e gjivrili se si ata dënohën. Gjithashtu pengamberi sësëllem se i ka pa po se si dënohën përgojusit i ka pa po pejgamberisë sallam duke i pas thojtë mua disa njerëz të hekur të bakrit dhe duke u gërrvishur për fytyrat etyra dhe i ka thënë O Xhibril ku janë këto? Ka thanë ata të cilët përgojojnë njerëz. Gjithashtu pejgamberisë sallam i është treguar dënimi i amoralëve, zëraçarëve, se si ata donohen në një pjesë të, të një konete të gjakut dhe aty vendosen si dënim e pastaj hedhen gurë në gojët e tëre pasaj pengamberi së sellem i tregojt edhe dënimi atërë që ka e hajnë kamatën zotin aruit dënimi atërë dhe cilat e hajnë kamatën dhe këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë një mundësimi gjithë në për librat e muslimanve pasaj pengamberi së sellem thot pasi i tregojnë këtë këtë një gjarë thumë me uri gjebina iles sema i thanje e pasaj ngriti te edyta Sigo çapo thot pejgamberi s.a.s. Kto fjal, andaj thash, historin nuk duhet ta ta shikojm na çish kishte ndon, sa mir kishte ndon. Jo jo, çdo fjalë është argument, çdo fjalë është poloci. Pejgamberi s.a.s. nuk flet nga hamendja. Në vazdimsi thot, aj merrte edhe në çojke. Ai nuk tha e tash masi hipa unë po po heci vet. Haj çko te Xhibril, un po po heci vet. Jo. Tim kimor, tim dërgon, ti te u heç. Ti e ajë cili e menajon këta Andaj vazhdimisht leke Mirëte më qojke Mirëte më dërgojke në vend të caktum Hipëm të edita Festëf të haqibrile a i salam Tha hapë në derën Hapë në derën Tha në kushje Tha gjibrili kushësh me ti Muhamedi sësëllem A është dhanë leje për me Për me harë Tha po Tha merhaben Mirë se vjenë Ka dhanë i më më nevë uju mërhaben është dhe këto një argument po i cek i këto përstaj që e nësës në delkoa mështë në ikin të dobitë të mdoja Gjib, me lakët me lakët pithojnë mërhaben ka dhoni më më nevëviju në shpikimin e sa i muslimit në aditet e muslimit ka dhoni dhe mërhaben argumenton se lejohet muslimanim me përdore dhe përshëndetjet jashta jashta selamit apo a lejohet më dhoni kujtë mirë dita Mirë mëngjes, mirë mërama A Lejot, lejot Se, nëse Allah u gjellëvala tha Nëse ju ju përsëndet, dikush ju përsëndet ne Qish ju ka përsëndet, ose me matë mirë Adhajnë, nuk është kush vetëm Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Kjo është majhë mira, por se lejot edhe kjo Argument, nëse me lasët i dhëshin Marhaben Dhe për nga verë i se zëlem Kërë këshin arë të disa delegacione Çi jë ta shohim nga fundi jetës së tij Alayhisalatu Wassalam, kur vën dedikosh i malli thoi ke marhaban, mirsa, ke ardë mirsa, mirsa vjen. Andaj lejohet që njeriu të pordorë dhe shpreje të të tjera të cilata aludojnë në mirësi dhe dhe borxëndjetje të të hishme. Andaj thana tanim al maji u ja sanirim ka ardë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pe futha lana, ne ma hapën portën fa idha anab bi ibni al khala yahya ibn zakariya wa isa ibn maryam alayhim assalam dhukuria ipash dy djemt etezes ne cjellen e dyti yahyan to birin e zakerijes dhe isa to birin e maryam alayhim assalam fa qala jibril hada yahya wa isa Kjo është Jehja dhe kjo është Isa. Fesellim aleyhima, jep ju selam të dheve dhe ju dha selam për ingamberi së selam, dhe jakthin selamin dhe ata i than mirë se vjenë, merhaben. Kjo ka mu përsërit. Kjo ka mu përsërit. Mirë se vjenë, dja vla u i mirë dhe për ingamberi i mirë dhe i banën lutje për të mira. Dhe banën lutje për të mira. Dhe djetarë ka thanim në haqërës kaleni, ka thanë sa do që mirësi kejë Është dodj mëdht se je, asnjëherë nuk pa varsohesh dikush më lut për ti. Apo shikoj Yahya dhe Isa, ato i thënë se kë kjo më i lart se na. Kjo më i lart se na. Këta e ka vendosur Zoti më shumë se na. Por se çka thon? U lutëm për të mirë. E dikush, dikush disi niyet e i pavarur tek soi. Lutu për vetin. Lutu për vetin se unë mirë. Jo vallai ja dashur, gjithmonë ka nevojë më lut. Gjithmonë ka nevojë dikush me thon, inshallah Allah utrum. Allahu t'nimov, t'Allah t'begatov, Allahu ta shtovë begatin. Ti ruajt Allahu çet të begati. Andaj, mos u ban i pavarur prej kësaj. Mos u ban i pavarur prej kësaj. Porse Çiko Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i madh, ti s'munesh me mrikurat të begati, porse kish nevojë dikush mulut për për ta. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pastaj mohipi Xhibrili në qiellin e tretë dhe kjo ngjarje përsëritet hape dherën, kush është në dherë Gjibrili kush është me tyje Muhamedi, a është dhonë leje me arë në gjdo qijel në gjdo qijel a ndoj Zotë i Gjelle Gjelle Luhu e ka drejtu qijelin me lich dhe në tokë ka zbrit lich po nëse nuk zbatohet prishet rendi nëse nuk zbatohet prishet rendi than, a është dhonë leje, thapo mirë se vjenë dhe sa njeri i mirë që ka ardë pastaj e hapen qijelin dhe kur ja unë e paish Jusufin alayhi salam dhe i thash kush është kë? thaj Jusufi alayhi salam. Fa yebis salam, elaj salam, i them tha mirësevjen vllau i mir, dhe, mirë. Vjen i mir, dhe mirësevjen vllau i mirë dhe pejgamberi i mirë. A dëmi çka i tha? Mirësevjen biri mir. Këta i mirë. Kta i thojnë vllau i mirë. Nëse baba Shprej ndryshe, tjer, shprejhen ndryghe, këta tjerë, shprejhen ndryghe dhe u lutë për mu mi, për mirë Jusufi a.s. u lutë doa bani për muë dhe e pashë këtë uhti e shatër al husni dhe i shtedhan gjysme bukuris gjysme bukuris Jusufi a.s. ka qenë qatë qi bukur je dinin gjarë, kemi folla pak për Jusufi kërë e kanë pa gratë s'ka pasë nevojë Me komentu, direkt kanë shku në therje Direkt kanë shku në therje Pej bukuris të madhe Kjo qka argumenton? Kjo qka argumenton? Argumenton se fitnja me bukuris të madhe Provokimit, fër, fërkimi me, me bukurit është madhe Ndë një riu duhet më rrujt Duhet më rrujt vetën dhe familjen e tina Pasajtët për nga mberi se sellem Më murë Gjibrili dhe unë gjitën për në qilin e katërt Dhe kërkoj leje, mu thot dhera, tha kush jeti, tha Gjibrilli, kush është me ti, tha Muhamedi, a është dhanë leje për me ardhë, tha po, mirë se vjenë sa njeri i mirë që ka ardhë, dhe në e hapën portën. Dhe ja po e shof i drisin. Alehi Salam. Për nga meri zezëllën përdo e pash i drisin, pas ta i thash kush o ki. Qish kuptohet kjo? Këta në e ka kazur për nësam, mas i ka zbrit. Pra a i për kazon se e pash i drisin, po, Idrisi Andaj dha shkusho okay? ki Tha Idrisi jepi selam Dhe i dha shselam dhe ma këthej selamin Dhe më tha mirë se vjen vlaho i mirë Dhe pengamberi i mirë Dhe bani lutje për muër Pastaj e, e levzoj pengamberi se selam duke e tregu këtë hadith Fjallën e Zoti Gjelle Gjelalu hu Warafa' nahu me kanën alie Dhe Idrisi në kemi në gjitë Lartë në pozita Ku është pozita? është pozita e katërt Esiu, pastaj i that pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hypom me Jibrilin në qiellin e pestë dhe kërkoi me hap derën. Tha kush je ti? Tha Jibrili, kush është me ti? Tha Muhamedi, a është dhën leje për me ardh? Tha po, tha mirë se vjen, sa njerëj mirë që ka ardhe u hap dera kur pasho Harun alayhi salatu wassalam në qiellin e pestë. Ne i tha Jibrilit, kush është o ki tha Haruni? Tha yebi salam i dhash selam. Ditor kan thon pse i dëgjeli bi dhoti japi selam as po dhe pejgamberi si vetë selam vetëm i dhan selam apo ku do vetëm i dhan selam dhe sadjetor kan thon kjo sken nuk është sken çu shpe lexojna nana me kët komoditet dhe kët rahati dhe dhe fllat me shiuk tan lëkurë është pak më pak më e rrad apo kur jeti kësizken apo sot neve kur hipmi në në mjetët fluturuesen aeroplan e ki gajlën ti e ki kët gajlën apo ki gajlën me zrip i sigur të në tokë anaj për nga mbiri së sellem shiko ku shoki udash kem e menadju pse nga se ishte sken për ta e, e, hapsir jo vendi i përstatëshem për jet anaj shiko njëri kër hip në gjithet lartë ka vështirësi ka vështirësi ka shtypje se të ranë anaj Allah e cegi i danë Kur'an për ata të cilët nuk ju zgjërohet gjokësi për islam si kur me hip në qijel pra, shtirë është me hip në qijel anëdhe pengamberi se zellën si kujtojke selam i teke gjibiki, jepi selam pra, kur jenë vështirësi kur jenë vende, kur të të sje si dhe ato vende, du të me të këshilu dikush, anëdhe i tha, jepi selam, i dhe shë selam në tha mirë se vjenë lau i mirë, pengamberi i mirë dhe boni duha por muhe, pas thaj unë gjitëm në qijelën e gjasht kërkojnë leje gjibrilli me ab faqusheti tha, kush tha Jibrili kushon me ti është Muhamedi tha i josh dhon leje për me ardha po tha mirë se vjen dhe sa njerë i mirë që ka ardh tha pejgamberi s.a.s. Se u hap porta dhe hyn brenda dhe e pa Musa i alayhi salatu wassalam dhe tha Jibrili kjo është Musa i jebisalam dhe i dhashë selam dhe pastaj më tha mirë se vjen vllai i mirë pejgamberi i mirë e thot pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dukeu por shkujt Musa alayhi salatu wassalam se ishte prej njerve të të mbushur, njerëj, andaj Musa alayhi salatu salam ka qenë pranë njerve të Zot kur e kanë pa po, njerëzit janë e kanë madhuruar. Andaj kur kur ka shku te, kur ka ikur bi Firaunit, kur ka shku te populli Median, i ka pa po dy bunara, çdo bunar kanë i kanë përdorur për ujë ata dhe i ka pa po dy vajza të larguara, nga se s'kan pas municime me hekat guri mbi bunar ai gurri ka qen 10 metra. Dhe ka ard Musa e ka kap me dy dorë të dina dhe ka larguar. Dhe ata kur i ka ngazuar babaz vet, çai kanë thënë qawi shumë i fort. Shumë i fort Musa alayhi salatu wa salam. Anadat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pasht e, Musa alayhi salatu salam ka annuhum min rijal shanu'a, sikur të ishten nga burrat e një fisi shanu'a, të cilët janë njohur për trupa të molloj dhe njerzi, njerzi të Të pashëm, e kur e ka të i kalu për nga mberi se se lë musën, ka qajtë. Edhe jesh, e ka pyjtë gjibrili, pse po qanë o musa? Tha e pëki, kër e ka kalu, ka qajtë. I ka thëmë, po qajtë se pasmeje është dërgu një djallosh, i cili me vejtë e mërë në gjennet shumë ma shumë se sa o me ti jemë. Musa alayhi salatu vesselam. Musa do të ketë një bisedë kur zbritë pak te poshtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta ndale Musa me një me një ndale. Prandaj Ibn Qayyim el-Juziy i ka thënë, "S'kemi gjet pejgamber më të guximshëm se Musa, e s'kemi gjet pejgamber që e trajton Allahu me tolerancë më shumë se Musa." S'ka. Musa ka vënë disa veprime të cilat as një pejgamberi s'i ka vënë dhe s'i janë toleruar më vo. Shiko, ja kanë gjitur për Mekre, vaji vet e ka gjithë të vratin për nërvozës i ka thangë Muhammed i sëselem këthau këthau për pjetë prapë ka qajtë pëse kë i ka ma shumë unë e ma pak i ka thangë zotit bërëm të shofë apo edhe shumë e shumë veprime të cilat i ka për musa e ka godit njërën të eshtyje e ka mytë në vend e kështu me ragë por se zotit jo në gjele gjelelu e ka trajtu me me buci në kundër tëne disa prej nga mberve si ju nusi ju Nëherë ka dal prej popullit Allahu direkt në në Balen. Pse? Zoti i din urtësi. Zoti i din urtësi. Andaj shiko Musa alayhi salatu vesselam, e ka një lloj, një lloj guximi. Ja ka thënë Zoti xhellahu xhelli xalaluhu, porse dikush mësmorë guxim mësim Musa pas ka vogë dhe ti baje dbona po. Ja jo, si se ti se ti raporti me Zotin çka ashtu. Ai gabor shumë punë të era që ja mbroin këto. Andaj thati ibn Qaim al-Juzeyyë që është pejgamberi më Më i guzim shumë Të zotë i vetë, të bareke Vë të ala pas e dhe të pingamberi së sellem Pas tha ju drejtum drejt qia dhe qtat Dhe tha Gjibrili Hap në derën I thanë kush është Tha Gjibrili, kush është me tyje Tha Muhammeri së sellem Ajo është dhonë leje me ard Tha po, tha mirë se vjen Mirë se vjen Njëri mirë Dhe ardhës I mirë, thotë për nga më beris e sëllëm dhe kër e hapën portën, po e shothë Ibrahimin a.s. Musni dhe në dhahrahu ilal bejt il ma'mur, ma ishte pështet të bejtul ma'mur. Ma bejtul ma'mur ma është të pia e cila është të dhafi i me laqeve në, në qijel. Sikur qabja që është në tokë. Va idha hua jedhulluhu kulle jomin, e por shkruan pak pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem çka ka qen po prej kësaj shtëpie Beitul Ma'mur me përkthim tekstualisht gern për gernë çysh i vje shtëpia e jetosur shtëpia e gjallëruar Beitul Ma'mur ka pra atiko imur aty ka imur thot vejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem Hi, hishin me vizituuket shtëpi 70 Mi melaçë ndit nuk ktheheshin kurrë më. E tash ti llogaritën në muj sa hën, e sa hën vit. E sa hën për 10 vjet, e sa hën për 100 vjet. E sa del numri i Zotit në melaçët e tina. Sa ka krijuallahu جل وعلا melaçë. Sa Allahu tebaraka وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. A skuq të gjen sa ush numri i madh i i melaçëve përveç se Allahu. 70000 ndit Ato kur më nuk hinëti Kur His nuk ju be kur më me hinëti Sa ka me laqë e zoti Kërkush të di Andaj, raporti me zoti du të më kanë shumë i kujdeshë Si flet Me, Kur'anin Si e trajton Fjallën e zoti du të më kanë shumë i kujdeshë Sepse Allah u gjelluala ka fuqin e madhe Po pse aj nuk e përdor Sa është zot është zot Andaj dhe të pengamberi se zellem As një ardhë më nuk theheshin Prap, tha Gjibrili, kjo është baba jatë Ibrahimi I jepi selam I dash selam Ma këthej selamin Pas thaj më tha Mir se vjen E këto e ka ndryshu shprej Nga than Diali Biri i mir Se biri Nësër është prej Familiës e tiali I salatu Ves selam Dhe pengamberi I mir Thot pengamberi Se selam Dhe më tha Ibrahimi O Muhammed Akri ummet e kemim një selam Qoj mua Umetit tanë prej meje selam Qoji umetit, dërgoj umetit tanë praj meje, selam, hum, dhe të regoj ju atyra, enel gjennete, të jibet të turbe, të regoj ju se gjennetit e ka tokën e mirë. Shiko pëngamberi, aje ka krypë misionin e ve, shë e ka gajle për njerëzit të tokë. Por se kështu janë pëngambert, shumë e ka ngajle për njerëzit. Qoji umetit tanë selam, ka dëzoj gjennetit e shkëtë nëzitje, Lakallzoni se xhenejtia ka tokën e mirë. Ardhatul ma, ujna eshishim. Ujna emir, wanha qianan. Dhe se os tok pjellore, os tok pjellore dhe hapësirë e madhe. Wan an ghirasaha, them të mbjellurat, e kësaj tokë janë me subhanallahu. Walhamdulillahi, wala ilahe illa Allah, wallahu akbar. Kto shpreh janë të cilat e mbjellin këtok si mbjellën çaj Zot çka e ja ka bëu farën me mbjellën me ta çit frytin çaj Zot me subhanallahu ti mbire e mos shkojë ti kës tash gogën tona unë ku tham këtu subhanallahu ti mbjellot diçka po pse ti mos je ai i cili e çet farën dhe diçka bota atje procese mrin apo a e çet farën e e, e mblon tokën dhe kush i van procese të tjera pse na kur kemi lind kush do ka bë kuç do ka bë Zoti i onjë le jelalu Andaj Allah u te bare kje vëtjala I ka ligjët si don Aj i ndryshon Andaj Zotë Ion Gjellu Gjellu me uj Freskon, me uj Shkatron, me uj Tfladit, me uj Dieg, andaj Zotë Ion Gjellu Ujrat, para Kje ametit kanë më shëndru në zjarë Kret ujrat, kjetët që amet, detrat Kanë më shëndru në zjarë, që shëndru në zjarë Që shëndru në zjarë Gëse uj ka elementet të cilat Kanë mënci me Me Më u shëndru në, në zjarë Andoj kjo ishte Ajo që ka pengamberi së sellem E i pa prej atyre të cilët ishin Në qilin e shtat Pasaj thot pengamberi së sellem Thumë me U dëkhiltu lëgjenne E pasaj më futë të në gjennet Fashtë në lëgjeratën e kaluar Kjo në gjarje Ka lëkund imanin E shumë prej njerëzën në mek Pasë i kishin besu thamë E jo Kejti besoj në veqis rajon jo Këhë edhe pasi Israjil, ti çshtu pe gazol? Jo, dhe dolëm rrefe, Zoti na ndihmot. Allë këtu duhet imunitet i madh për ta besuar kët ngjitje të, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i jellon ashtof bindjen dhe imanin. Tha pejgambësi, "Pasaj më futën në xhennet, the idha fiha haba hajailul lu'lu wa idha turabuha al-mis." Fat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur pa ashi ti per plot margaritar per plot gurtë çmuar dhe toka e këtij kopështi ishte misk ishte me me misk wa idha ana bi anhari en min ma'in ghayri asim kulay pa'sh de salumei te cilat ishin nga uji jo indrishuor wa anhari min labanin wa de disalumei nga nga çumshi Lemje të gajër ta'nu Nuk i është ndryshua Shia Dhe disa lumej prej alkoholi Ledhe të lisharibin Të lezetshme për pirësi Ata që ka e pinë janë të lezetshme Vë në harin min asalin musafë Dhe nga mjalta e kulluar Vë idhe rummanu ha Kë enne huddilla Dhe kuri pash disa prej shegave Në formën e Kofës të madhe Të mdoja وإذا بطير كالبخات هذه the that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i paqe sa shpend zog të mëlloj të bukur dhe me me trup të të pashëm pastaj that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna allah kad a'adda li ibadehi ssalihin ma la aynun ra'at berarti allah ka përgatitur për robërit e tij të devotshëm dhe të mirë diçka që syri s'ka parë Diçka shka, nga syri s'ka pakë. Dhe, dhe shi s'ka do gjuhë. Dhe, si ka shku në dërmenë dikujtë. A ka mundësi? Ka mundësi, si kemi pa kejtë. Okay. Si kemi pa kejtë. Okay. Andaj, atatë e sëtë kanë qenë para 3 shekujve, si kanë pa, sëtë që ka dalë. Apo, para 3 shekujve, kur kanë esë me lopë, e me deve, e me kuaj, mi pasë tonë, jo, jo, ka me ardhë një ditë, veç me makinë. Me një qëtipur Jo, për kjozë ndodhë kur Por se zotë i unë Gjellit Gjellalu -Gjell I ka fushit e muja Dhe të pingamberi së se sellem Allahu Gjellit Gjellalu -Gjell -Gjell Ka përgatit për robrit e ti syri, Nuk ka pa dhe veshi nuk ka Dë gjurë, pasaj thotë pingamberi sëllallahu aleyhi sëllem E kompa e ke u thejrin Të cilinja ka përëmduhe Zotive të barike Dhe te ala, pasaj pingamberi sëllem se I ka pa dhe disa prej palateve Të cilat ja ka treguar Xhibrilit te kujnajan, një prej pallateve, ja ka treguar te Omerit, një prej vendeve te Xhenetit ja ka treguar te Bilal deri sa pejgamberi sa më tha, ka pyet Bilal, o Bilal, tregom çka bante ti. Fa ci jarasullallahu. Ka zaman i punsha eki pak më të veçantë se të kumpo të veçantë atje. E kumpo vendin tan të veçantë. Ai është vëllai Allahu, sekret musliman nuk di, por vesh nëse një çka si të jetë, tha gjithmonë kur pastrona dhe maravdes, i fali dhe rëqatë. Tha nuk e, e shohë vetëm se kjo. Nuk e shohë vetëm se kjo. Ando kjo ishte preja sa që e ka po për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem, pas taj thot për nga mberi aleyhi salatu vësallam, thumën talaka gjibrilu bër rësulli sallam, pas taj e ka morë gjibrilë aleyhi salatu vësallam dhe e kanë tejkalu këtë piesë. E kanë tejkalu këtë piesë. Thot ibnë haqër dhe së kalani, qëka argumenton k pak para arqit se gjenetit është nën arq dhe tjetra se gjenetit dhe gjenemi tash egzistohet tash egzistohet dhe kjo është bendimi e lisonetit dhe i gjematit i pa lëkunqëm se gjenetit tash egzistohet nuk e kryonon dho u gjelluala mas pas kiameti por që ajo është egzisten tash të të pengamberis e zëllem pas taj e te i kaluam këta në sidratul muntehe kështu e ka qytë zoti një pem pema e fundit kështu figuron në Quran kështu figuron në hadithin e pengaberit së sellem frytët e kësa i peme ishin sikur me qenë disa bure të hajerit qëka në të bure të hajerit vend, bure, sikur me thonë këta di, bure të filan pshatit, bure të filan, filan e, qytetit ka për qëllim dhe mësëram të mloja Dhe gjethet e kësa i peme ishin sikur të ishin vesht të të elefantin. Për nga meri së se sellem ju flet atyre me ata qka i njofin. Në ata qka i njofin. Anda jatë di qka të madhe njëpshin qka elefantin. Anda jo përshkujti për nga meri së se sellem me këta. و غشىها الوان لا ادري ما هي فما احد من خلق الله يستطيع ان يصفها من حسنها فد پیغمبري صلی الله عليه وسلم dhe her pas here e kaplonte diçka kët pemë dhe ja ndryshonte ngjyrat e kaplonte diçka kët pemë dhe ja ndryshonte ngjyrat atë shumë ndryshonin këto ngjyra ka thon asnia prekresave smundet me përshkruaj se sa e bukur është sa e bukur është Asnjabri krejesave s'ka mundësi me përshkujtë sa e bukur është. Thati bënkajim e gjëzije, nëse këtë këtë këtë bukuri, nëse këtë këtë madhështi, janë krejesat zotit. Jusufi gjysa e bukuris. Ademi me bukurinë matë plotë, me leko gjëshshin flatra. Kjo pen e papërshlume më bukuri. Ujë madhë, arshë madhë, dritë e madhë. Thati bënkajim e gjëzije mështë. E qëfar mund të thejme për bukurin e Zotit Gjellë Gjellalu, i cili është burim i këtë këtëre bukurive. Andoj pengamberi se zëllëm, për i këtë këtëve ndunja që ka lip, Zotit me pa. Me maja. Unë e du me pa, Allah, unë të vareke, vë të alëndojshë në shumë lutë e pengamberi, a.s. ka dhënë, o Zot, maknaqë syrën me pa mjën e ftyrës të andë. Nga se nuk din kur kur se sa është i bukur Allahu te bareke tjale, Thot për nga beri Alehi salatu wasselam, Pastaj i pash 4, 4 lumej Të mdhej dhe e ka pjë Gjibrilin për këta lumej Pastaj Thot Se e pash Gjibrilin në formën e vet Kjo është forma Hera e dyq ka e shep Gjibrilin Teri tasha e ka pa, jo Teri tasha e ka pa, jo Tash kur kam brija tje e ka pa po Gjibrilin formën e vetë i shtriti kratë e vetë 600 platra dhe dilëshin prej ti margaritar dhe gurë të qmuar që të cilet e mbulëshin hapsiren tha Allahu qënë le gjelaluhu wa le qadra e hun nëzleten ukhra dhe aje ka pa po Muhamedi atë aki në Kur'an këto për emrat janë si kleti ulemave aje e ka pa po atë Kujosh që ai kujosh ai, ai tjetri. Ai Muhamedi i parë e kapo atë Xhibrilin. Nezletën ukra edhe një herë. Çka dovon edhe një herë, çdo më një herë ka kaluar edhe një herë. Kjo është hera e dytë, hera e parë kur isbrriti për së dyti, mas zbriti se ikras. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e kapo Xhibrilin dy dy herë në jetën e tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam Të regonë se Gjibrillit ju të këtu një pozit e ajdu të më shku dhe pak më nalë. Thotë për nga mberi së zëllëm, thumë me nadharër rësul i la Gjibrill a.s. Thotë trasmetusi, Malik ibnë Saqsa, thotë për nga mberi së zëllëm, e ka po Gjibrillin dhe është izolupa, është largu. Gëse tash pa përgaditit më shku dhe më nalë për nga mberi së zëllëm. Thotë fëwajgjedehu ke l'hilë si l'bali minë khashjeti l'la Dhe kër u afrun për parë Allahu Tebareke Vë Teala, thot u boj Gjibrili Sikur një petk Sikur një këmish E hedër dhe e vjetër Sikur kërë mërë një këmish Dhe e gjundikon Ska, mënë asë nuk e pallon, asë nuk e regulon Hilsë el bali I pak ushtuar vëmendje Kitë këtë kërje se mare Minë hëshjeti la nga fri ga zotit Mblejlë Pse nëse thash për parë Allahu Tebareke Vë Teala Thumë gëshia tilke sidra të sahabëtum Fëtë akherë Gjibril al i salatu vë selam Pasta e kaploj një mjëgo Këtë pem U largu Gjibril U rrgjëm rrësul i sësallam E tash hu ngrit për nga mberi sësallam A të të trasë me duzi Tash hu ngrit kush ngrit Ngrit i Zotë i Gjelle Gjelle Gjelaluhu Hatta wasala ila mustawa Semi a fihi sarife l-aqlami Kër mëriti me një pozit Indë gjanteh Gjurëmët e lapsave Shkrujnë me leket atje Gjurëmët e lapsave Kale rësullu sallallahu aleyhi sallam Ka thamë për nga mbire aleyhi sallatu e selam Fe auha Allahu i leje Ma auha Dhe ma shpalli Allah O ata shka ma shpalli Qa i shpalli? Dhe ta shofme Fe Fa faradha aleyhi këmsi në salaten Fi kulli jomin ve lejretin E mabani Allahu farz 50 namazë gjdites Zanatos. 50 namazë. Fa raj'atu fa marartu ala Musa li salatu salam. E uktheba te posht dhe kalova ka Musa. Ne har ka ka kalu ka Ibrahim. Po Ibrahim isë kanal. Ibrahim nuk e ka kanal. Dorsa Musa e ka kanal. Dhe i ka than Musa irji ila rabbik. Ktheu te zotit. Fes elhut të këfifë, dhe thuj me të leksuhe. Fe inne ummet e ke laju të i kune dhalike, sepse ummeti o të smunën me duru këta. Pazet dhamazë. Paramendoni pazet dhamazë, nditë. Sot 5, subhanallah, 5. 5 nuk pifali njërëzit. Allah u ka garantu me këto 5 gjennet dhe ka kërstnu me zjarë, njërëzit dojnë s'kam ko. 5 minuta, subhanallah, iladhim. A, këto janë të zoti 5 dhejtë. Kishin qenë 5 dhejtë? Shkishin qenë bez dhejt, qëfar sëprovë e madhë i shkonë për nejëve? Apo? Por se zotë i unë gjelluala nuk ka dash me nga nga nga rëkuve Tha, shkose u me të jetë nuk e dorojnë Inni Wallahi qëtë gjarrëbtu nëse që bëllet Ka dhënë se pasha Allahun unë jam sëprovu me njerëzit para të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të me format ma ma të mirët i lachit por se s'kha mundësi, nuk e pranojnë forgi ila rabbi këtheu të zotë jotë dhe kërko me taletsue fërra gjatë tu ila rabbi sellem, dhe u këtheva të zotë jem fëhatta ani khëmsen dhe mi heki 5 ngelem 45 pas taj këtheva pap e këtu janë disa këthime do të Po, shkojmë shpejt. Ka kthy, ja ka ikë pesë. Prap ka zbritë muzika, do të muzë, ka thonë jo, thau prap. Shumë janë 45. U ktheva. Tha edhe pesë tek u ikën. A ka mund të llojmë të parë në armë i dhanë pesë? E, e, e mos më është ditë kështu? A ka mund? Ka mund. Pse po më e ndje lehtësimin edhe pesë. A po ha edhe pesë. Ha edhe pesë. Po kështu kur i thu dikuj, andaj në tërbije kështu, kështu për dorë. Ymimkazu, jo Ymimkazu jo diguina apo ande kjo është dhe metoda msuzve, edhe metoda pedagogjike e mësuesve. Edhe aty i cili është super nxënës, shumë i mirë, inteligjent, nuk i thuhet, ah, nuk i kallzohet keç çka ka. Pse? Sepse kjo është adoptson. Kjo është adoptson. Çdo ta përmendim ne Hajratul Skalani, do ta përmend alëjot me lavdruti kanë ftyr, nga sa ato lavdrojnë ketë Muhamedit se rah. Pejgamberi i mirë, xali i mirë, pejgamberi i mirë. Pse? Po pejgamberesa kanë imunitet ka imunitet, nëse kena atë imunitet, pak me në lafdru, pak me në lafdru, apo? Andoj këtët në së dhe kanë ketë aftësinet lafdruarit, janë të rezikshën, dhe bëjnë nga me së rëmë, hedhë një, hedhë një zalë dhe plurë me ftyrat të tyre, të pse? Se prishin, prishin, ha? Andoj u këthejva, shkova, u këthejva, pse? Sepse kështu e ndin lehcimin, dhe thotë, kur më tha Allahu Gjellë Gjellalu hu, Vajdova, thëtë për nëzëram Vajdova, meta mes musës dhe zotit Fe Meta mes musës dhe zotit Ajmë që i gatje Këmë të dheke këthe u prap Deri sa, Allah u te bareke O te ala, i tha Ja Muhammed O Muhammed Inne hunne khamsu salawatin Kulle jomin dhe lejla O Muhammed, i ki pens Zdo dit dhe zdo nat Fe dhali ke khamsu në salatën Por se këto janë 50 namaze Nga se fjale të une nuk ndryshon A fa, të gjusët po Allah, apë ndroj ka fjale? Allah u tha, jo, ja, të une 15 kërme me të, se une se ndroj fjale E juve, po jo boj 5, e në gjdo njëja uvegariti, ka 10 që të bëhëm, 15 Kjo është rachneti mëshira Zotit e bareke Dhe të barëke, ala, pasta i tha Zotit vetë gjelaluhu, kush e ban një jetë me banit mirë Niyet, jo niyet fabrikum, niyet për në më. Dhe nuk e ban, ja shkruajni 1 mirë, po shkak të pengesave. E kush e ban, ja shkruaj 10. Kush e von, çollim me voni të keqe, dhe nuk e von, nuk ja shkruaj. Ndërsa kush e ban një të keqe, ja shkruaj 1. Pastaj u ktheva papte Musa. Sa i kanë më të? 5. Shkolat e Musa dhe i tha, "Ktha u pak." Prap thërgjë ila rabbi pens dhe i tha për nga mërë i sëllem që dhe rajahtu ila rabbi hëtë të stahjejtu min jo e të ashtë dhe njërë të ullë të pak guzima dhe qështë shumë jam këthit e zotë ja të mërë mërë mërë i bëti kanë lutë, lutë bolë, qëgatë i stahjejtu, nuk thejna të zotë janë të barëk e vëtë ala dhe deri tha për nga mërë i sëramë edhe gjohë një zonë në tha e mdojtu faridhati e khafëftu an ibadhi e kam egzekutu ligjin bi robrit e mi dhe ja u kam letësu e robrit e mi andhe shika Allah u kjilë gjelalu sa të leta i ka bo ligjët e veta, vetëm a ka dikush që i pranën me, me mirësi adhe për nga beri sallallahu alaihi sallam e, e ka e, e ka tregu këta për ta e letësuave çështjen e namazit dhe vana tregueset e Zotit xhelel xelalu kjo peshon. Shumë pasaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se i ka pa atje edhe disa përgjrave të tjera dhe se Allahu te bare këu te ala i ka dhënë disa ajete edhe siç janë në fundin e surrës Al-Baqara. Pastaj këtu është një meselë atë se kanë polemizuar sahabët, shumica dërrmus janë me ndërmendim një pjesë për tëra kanë polemizuar. A e ka pa Allahu xhelel wal apo jo? A ka pa po Zotin e vet apo jo? Ibni Abbasi ka thonë Muhamedi ka pa po Zotin e vet. Aisha radhiyallahu anha ka tha, ju ka rrëjtaj shik ka thot se Muhamedi ka pa po Zotin e vet. Foth Sheikhul Islam Ibn Taimiyah, s'ka rrëjt asnjë hani, por se duhet mi kuptu se si çel se çka ka thonë. Ibni Abbasi ka thonë, Allahu e ka pa po me zemër. Allahu e ka pa po me zemër, jo me sy. Si. Nërsa Aisha e ka posë për qëllim, se rejna i së që a thotë se e ka po Muhamedin Mesu i Zotin e vetë. Thotë Shekhe Kulislav ibnu Tejmije. Hava lem nje kulhu ibnu Abbas. Ama ibn Abbas i kurës ka thonë se ka po Mesu. Qështë që, që aisha nuk e ka okuzue, kanë ibn Abbasin për, për rejnë. Andaj shumicat dërmuse, gati se me pajtushmëri përveç disa prej. Djetarën e ka thonë se e ka po Zotin e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur sa vortei tash me shulices ndër muse të ulamave se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa Allahun te bareke وتعالى, dor sajo çka ka, ka përmend Allahu ilal jell jlalul nlibnatina se e... atë, atash po emri është Xhibrili alayhi salatu wassalam, pas sa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filluam të zbritim. Dhe ku e ka zbrit? E ka zbrit Mek, jo e ka zbrit prap Naksa. Dhe kjo kanë të një ndërlidhe, nëse ne në mundësone kokoa, dhe ti përmeni në disa prej, prej dobive. E ka zbirit në Aksa, pësta jika hib burakut të cilin e pat vjillim, dhe është këthina në qave. Thotë për Nga Mbere dërsa ishte duke u këthie i posh një sa karavana, deve të kurejtëjve rrugës. Prenë sham dhe rrugës duke i po karavanat e kurejtëjve. Dhe ato karavana, ato deve, që ka i ka po, ja u ka poshkruj petites delegë Një devë është largue është largue Dhe pingamirë në më thëtë njone u ka largue Dhe kitë këte ja ka të regue Ato që janë konë me ta Kurej që janë konë me Muhammed Nisë Sëllë Dhe ja u ka të regue Pasaj pingamirë a.s. Thotë Deri sa U zëgjova Dhe araftu enë në nëse mu këtë dhibije Kur më dul Gjumi për zdujti kur u këtheva Thotë E kuptova se skanë me mbesue faqadtu mu'tazilan hazina dha ula uula imurzitun kujt mi a kallzu ta shket kujt mi a kallzu ta shket dhe mi than qe shto m ka ndot thot fa marra adu allah abi jehl faja hatta jalsa ile kaloi abi jehli pra me edhe ul armiku i zotit dhe tha sikur duotall Ha, a ka t'i qka A t'ka thonë t'i qka zëtë iotë këtë dit Kështu janë tala ta Tha i thash po, ka thonë thon, Ka thonë, qatë ka thonë Tha sot m'ka morë, m'ka hipë Në aksa, m'ka që në aksa Pas të e ja ka gazu ma vonë, miraji Njerë e ka gazu aksa Tha po, m'ka që në aksa Tha ki, tha I la bejti l'ma këdis Shpin, atë jenë bejti l'ma këdis Tha i thash po Ajei, gaci më na ka dhju para këtyve se ta. Se Abu Jeila kish përjellim. Tash e ka pa me diçka, çka, erdhova. Mos i ki ka dhënë se si se ende e fitova. Tash unë vetë i thash, a mundesh të ta më na ka dhju para këtyve se u tut si që s'i besoit. Apo më shkoi mi thanë, kurreshve, Muhamedi po thotë çështo, ato si kishin besu. Kështu që e siguroj që hajde të të kalzoju edhe unë më fitova. Të edhe mësikësisejnë e kalzojnë, të i rave. Tha, a mën është pe kalzojnë para kurejshme, si talë? Tha, po e kalzojnë. Thu të se aja të frigue. Jo, ta e kalzojnë. I thirën, i thirën e bugjeli kërejnë parin e kurejshme. Dhe thë ngone. Tha, qka thue? Tha, po thotë se u konë me zhidull aksa, për derisa u konë që të të të, të nejtë. Tha, a po thujë që shtu? Tha, po po thamë Jam konë me zidull aksa In një usri e bje lejle Më kanë morë dhe më kanë dërguje Pro, unë s'ku më shku vetë Më kanë morë dhe më kanë dërguje Tha dët gjelë më shrikune Dhe a dha mu dhelik Filhun me bo zhur i dhujtarët Dhe me, me, me bo potere Dhe me thamë Shqisha po full E filhun me u shku njëzën me u thamë Ky po thotë Minuta ka shku në aksa Djetarë thanë, Ibn Kethiri përmejnë në Bidajhu Nihaja, thotë për nga veri së sellem, prej moshires, prej moshires, Ibn Kethiri, thotë prej moshires, nuk ju tha kësh në qiru, se këshin mutra nuket, po një harë për toke, ha, piktun, në kësa, pas ta ju ka zërë edhe në qirën, dhe kjo ishte edhe për disa prej atërë që ka planu islamin, shumë e pështirë, për me besue, dhe Allahut e Barak, që ka tha, وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فالله جل جلاله صلى صليا نجيته فاكريت داشكا بانا ميتو محمد سايبانا فتنة للناس يسبرو نجزت وشجرة الملعونة dhe pëmën e malkuar të zëkumit fil Kurani që ka e përmenëm në Kurani kërën u hauifohon dhe na po i friksojna me lollë i friksime por se atyre nuk ja ushton vetëm se tiranin dhe zullumin dhe inatin këndërteje Andaj pengamberi së sellem e të regoj e dhe këta të populli ti, dhe kjo ishte një problematik e ma dhe në mesin e Arabve, se si Muhamedi S.S. Se e kaboh këta dhe e kapon Ebu Bekri, rrugës. Ta nalu pak, kujtu në që tash, apo Ebu Bekri të akalzojnë a qëta edhe të akthejnë a njerin, se ja pasë përlo të rurin, apo, në kuptimën të të tëre. Tha Ebu Bekri, krejtë po, ky shokë i jatë pëthot. Po Tha, a ka thonë? Veshë po mduhet a ka thonë, as ka thon sa i përkëd vërtetësis tha nëse ka ka unë i besoj tha çish i beson se për të kaç kam rik në aksat e ka shkundhiell tha unë jam ti besues se i ka i pifol Allahu e çe paska hip në qiell unë jam ti besuç i flet Allahu xella jalalu i ka zbrit shpallje ja ka zbrit gibrilen e spi besojsha se aj ka hip në në qiell kjo është të ndëruar xhamali ngjarja e isras dhe miraxhit me një të ngjeshur shumë të madhe të të rivajeteve dhe transmetimeve të cilat janë të shumta të, natyrisht në, në librat e ulemave ka detale të shumta të të cilat nuk patë mundësi që ç'ticekim porse duhet të përmendem disa prej dobive të cilat i kam përmend dietarët në këtë ngjarje. Do t'i përmend më shkurt ngasë dëshirojmë ta përfundojmë në ligjëratën e ardhme periudhën e Mekës dhe të kalojmë në në Medinë. Epalla të nderuar Xhamatli është dietar godthem fillim kur e mor kur e mor Xibrili ja çojti gjoksit komplet prej këtu te kjo gropa e fyti deri tek para organi gjinital ja çojti komplet dhe ja nxjerë zemrën jashtë dhe ja pastroj me ujë zenzen ja mushi me imam dhe ja kthei prapë ti eto godthem a kam ujt këtu kjo më bë pa këta kjo kam ujt më mu bë Por se Zoti ka do ligje. Do ligje. Q nuk do nuk don mi thy. S'don mi thy. Allah i mar Allahu Jellal wal Ala sebebet nëpërmjet krijesave të tij dhe ai ka mundësimi të thonë bohu dhe bëhet. Kish mujt, heq as Xhibrilin mos më thot direkt. Por se këto duhet na ti ti ti lexojmë me kujdes. Pse ja çojti djoksin? Dietor kan thon nga sengjiten Habsidat qjellore është e papërballueshme për njeriu e pa përbalushme është, s'kau mënëci gjellin e parë është pa përbalushme po dytim, po tretim, po të statim po me te i kalu, po me shku atjo presion i madhe presion i madhe ku tham presion zhur me madhe dritat mdoja vet, vetëm yje ka presion të madhe vetëm mi uafru dilit ka presion të madhe mi uafru dilit ka presion të madhe andaj këto rratjet për, për ta te i kalu universit Vajzdojnë me mejtë mes, mes lëkundjeve Dëshimeve të shumëta Më dyshe, a ka shku, a s'ka shku A po shivet A, a ka tjetër, planeta s'ka Pse presion i madhësht atje Andaj dhe Allah u gjenë lëvala Nëse kini mundësi Ejani, po qysh Ejani si duni, s'ki mundësi me shku Andaj dhe ndjetarë, shkuare në qilësht presion S'ki mundësi me shku Andaj u dash me bo kitë këtë operim Mi a qatë gjokësin, mi a hekë zemëran Pra me ndryshu të natërshmen, me e la, me e forcu dhe mund gjithë në qijel. Pse val, nga se ati është qëtër hapsir. Tjetër, ande Korani ka zbrit për qijelës, dhe Korani e ndryshon njëri ju. E ban tjetër thë njërzit, musliman, së në kuptoj, pse? Gëse ujitja, vaditja, ushqimi që ka e ja morëmi prej Koranit është qijelor, dhe kjo na lidhë neve me qijelën të ndërruar gjëma të lipë. Andaj nga kjo kuptojmi se hapsirat qielore nuk janë sigur ato të kësore, andaj për nga mirisëm juqa Gjoksi. Ndisa djetarë kanë thanë juqa Gjoksi për ta të reguhe se në qiel shkojnë të pasë të rëtitë. Duhet më konë shumë i, po Mohameda nuk ishi pasë tërë, po Mohameda nuk ishi pasë tërë, po ishi pasë tërë. Por se kishë nevoj e nde, me la zemërën ti, me ujë zemë zemi, me ja pastru, me ja ndzirë zemërën njashtë. Askish mundsimja me pastruç aty? Jo, kretni ja nxjer jashtë. Ande të ndëruar Xhamalidina nëse dojna me shkujt e Zotit, ç'i dojna me shku, me këtë këto gjuna, me këtë këto gabim, me këtë këto pa pandoshërmori të Zotit Xhel Xhelaluhu. A do kjo është ajo se si do na kuptoira, jo kjo ngjare. Thot Ibn Hajar, alas qalan, gjithashtu do ngjare, kuptohet se qielli ka porta, ka dy err. Allah i tha Jibrilit, hap edera. Hap fabedër, do në çdo portë ka ka rojtar. Ku janë këto roja? Ku janë këto ku i shoh me na nuk i shoh. Ku janë këto dyer? Nuk i shoh me. Porse neve i besoim a mendja ku është? Mendja. A njerëzit lasdrohen, krenohen, fadolok tregojnë me mendje sa i mësim jam. Kua nësë bërthe, nësë të apësirën, ku a mendja na zgjorthën, na trego hapësinë ku zhvillohet ajo, si zhvillohet, si pro, si proceson sendet. Sa komo. Ku memoria? Ku është zemra, zemra fizike dhe zemra shpirtrore? Ku janë këtë gjëra? A egzistojnë, egzistojnë. Si funksionojnë, nuk kemi një uri. Andaj dyjërë, së shkushtë mi pa, ato janë. Andaj thëmë, Ibn Aqevis Kaljani argumenton se qjeli ka, ka aporta. Tjetra, thëtë argumenton për ligjën e Zotit në kërkimin e lejes për të hyje. Allahu gjellë wa ala edhe në qjelë, edhe në tokë e ka bo një liqë. Me hi me leje Hadisat njerës e ka ndyqysh së të ngërkem Qelë ma thimu dhejrën hazar, apo? Në sun Sun mar leje, sun pritit të dhejra Apo? Ja, du të mu disiplinu Më ka njerës dhe gjatë qëmë Allahu gjeni gjelalu hu Edhe në to këtha Ku qëkoni dikon Kërkoni leje Po s'u jap leje, apo? Këthane Kjo ma mirë apo, Pasanjeri him vezveze Pse s'ma qeli dhejrën, apo? Jo, qiko Gjibrilli o lip leje, a dajtë mësohë me të ndërruar gëmë atëli me lip leje, a ban me ardhë, a ka mundësi ty këtu, a jam i mirëse ardhë qëtu, e jo vi, vi une, jo ju pa të qëtar kini me morë muhe, jo s'ka mundësi kështu, po kjo, kjo të fmi të tolerohet, po të të mdojtë, po të të mdojtë, subhanë Allah i ladhim, njerëzit më prekë se, shkova une, nuk erda une, su më morën muhe, kjo subhanë Allah i ladhim, kjo, Shum, shumë e ul, njëri, njeriu i djaul ndërzejn dhe moralin. Andaj po dim nohadis al-Qalani, ithbatul istizhar, më mor izën, a ban? A kau mundsi. Do stha, do stha se si i imi se ar. Po ndoshta edhe do ose po do me të morr. Po ndoshta ka një pak më dashur se ti. Andaj tan, shum bresahabe dhe tabeeneve, kur ta shihsh një vllah musliman, mos i thuj kukeve. Po ndoshta do me të kallëzu. Çfarë kukon kaon që do me kallëzu? Po s'do me të kallëzu nuk do në me të kalëzu. Në në disa njerës janë presion, ku keve shka bane, ku shkove, si kur mu kërnaj, shërbim i inteligent, të po? Mi morë kita informacionet. Lenin ropërit Allah u të lirë, lenin njerësit të lirë, jetoni që qish, qish, shna ka i e me jetue. Nëse kini dhe një nevoj, shko kërko, a ka mundësit e kështu mëral. Ame të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e përshën kush je nuk dhëtë mi thënë une jam këpër dikosh kush o une kush jeti shumë une ka si të tëli është une thëti ibn Hazis Kalani andaj i Gjibril i Jibril, tha Gjibrilu o me më makë Muhammedi a kjo regull kushko ish dikun aban me hi kush o mësë i dhuj une jam be së ka nevoj me të kalzojmë në nëra pa o ka nevoj Nëse thot zoti shpiës, kush është? I thuj onë jam. Pse? Do stacel derën? Çi jesh me mus pacela? O stacel, nuk ta çel, Allah i dha leje nëse stacel kthehu. Ai mukan që s'kish pas leje me tkthi, Allah s'kish thon ti kthehu. Andaj nëse dikush thot, si kam rrethona, si kam gjëndjet me ardh, ktheu, çka ka problem, por se njerzit janë të të ngutur. Fadim Nu Haxer al-Qalani. Ku është edhe vlera e të dhënjes selam ndaj atij i cili është ulur. Po shembull, ai i cili është uhet i jap selam atij i cili është ulur. Edhe nëse ai i cili on ka më i madh ai i cili është ul. Shikoj çfarë detali e ka nxjerr dhjetari. Nga haxhanë ska në, në Fethhul Fethhul Bari. Por shembull, po e di mësuesi, arsimtari, hoxha dhjetari, shefi ku ta diunë pronari diçka më më më ma i madh dhe Ajshka është ulur me pozit pak më të vogël. Apo njerëzit zakonisht thonë, "Unë të jap ti selam." Në çhota ndonë do të japim u selam. Pejgamberi s.a.s.e i dha selam atyre edhe pse kryesh më ma i mallata ishin në pozit më të vogël. Jo, tha, "Çu no çu no jo, çu no japim selam." Apo disa njerëz janë kështu. Apo çhota të pivenit, lëvret pat. Po pse ti pse ti pse ti të u konqom përshëndet? andaj nëriu duhet me dalë ti tëre uneve, ti tëre epsheve, unë ku marr. Ah, unë ku marr kjo? Hapshira tash po po shkolçejn apo? Jo, eto si modas njerëzi, nën 10 ditë ke na më shlukë tok, nëse ki mund mira, i marr me vete, nëse ki punësia, të mallkon tokë e qjellë zoti na rrujt. Andaj thati Imam Hazan Eskalani, "Yab iselamat i cili është i ult. Edhe nëse ka opozit, më të madhe se ti." Pastaj është pëlqyshmëria që të takohën njërëzit me vlerë me, me përshëndetje dhe veçanta dhe lëvdata dhe dua. Pra, Muhammed e Zemë kër e takunë kitë pengamber, shka i thanë, merhamen, tjetra, Ibni Salih, Nebiju Salih, pengamberi me vlerë, pengamberi me vyrtite, edhe u lutëshin për ta. Thati më në Ajnës Kaleni, kërta shish di kanë me vlerë, por së ndata veçanërisht. Pastaj përmendja vlerën, apo disa njerëz për shkak të thonë, po edhe hoxhani erë është, edhe hoxhani erë, edhe mësuesi erë, po njerëri apo nuk e ka pozitën ta lë. Kështu e ka thënë qoftë Zoti Gjell ka nda që Lexel i kanë ndal opositat. Ato dijetarë kanë ndaluar që njerëz me pozita të thirrën pa emra. Njerëzit pa pozitët, me pozita të thirrën pa emra. Pse do të shme thirr me pozitën çka ka? Pse është e urrethur. Nuk ka farsë, po është e urrethur i takon një rrit me thirr ata i cili e ka një opozit me pozitën çka ezotron. Tjetra ka përmend dijetarët se është e preferuar që të udhtohet natën, nga se kitë që udhthin u bë natën. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë aleikum biddulce fa innal arda tutwa bil leil. Ka thuar se ibn Mahmid ka thënë kur udhthoni udhthoni natën. Pse? Se toka mblidhet. Kjo është prej mucizateve të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Pra, uthimi natën është mëj rahatëshëm Dhe mëj sigur se sa uthimi ditën Për arshuje që ka i din zoti gjelle gjelle, gjelle. Andaj kjo uthimi dodi natën Para sabahët Pra në pjesën e natës Gjithashtu edhe kjo shumë në nësidhe me këta E përfundojnë në nga se uzgjalli gjëratë Dhe kërkoj halalëk nga ju Thotib në hajgjallës kalani Fihi enë të të gjribet e akua fi të hqirin më të lup Minën lë maërifet i lë mëgjarrade Shikë që farë detali ka ndjerë Në mes Musës e dhe Muhammedi së zëllim Muhammedi sëllim është më i dishëm Më i bujshëm Në dhije Më shumë bëllokë konë dhije Musa konë më pak Më pak Po thotim në haqëri Përvoja është më e fuqishme Në arritjen e Qëllimit sësa dhija Qëka i tha Musa a.sëllim? Këthehu Përse mu këthi, ta shku shedi ma mirë, a unë ati. Hajë, të po, vesh, diskutoj e këta. A Muhamedi, a Musa? Muhamedi, së na. Muhamedi njef mirë, njerëzit ma mirë se Musa. Me dije. A ma me përvoj, në lëkur, kush i nje ma mirë? Musa. Ose Musa kesh kry misionit. A ndër të të dimë në eskhalari. Thot, ajë cili ka përvoj, i dipund ma mirë sa ajë cili ka dije. A ndër nuk duhet na me në që mu përvoj në dikujnë. A un Je shkoluam, mësua këtë rregull. Ai i cili si ka përvojë ka dhon më mirë. Po ai ka kalu rrugën. Ajo e ka kalu rrugën ai D. Andaj duhet ndërmëmë përvojën e njerëzve. Nuk duhet më ana shkoluar. Më thon, haj se si ti kurs ki dit. O po haj se ti kurs se shkoluar. Çka problem? Ti shkollo, mos më harri për ti. Ti teori, mos më harr për ti. Ti shkë, shkencërisht mos u zhvillon për ja ti. Porse ai të ka dhënë se rrugët janë kështu. Dynia funksionon kështu. Këto pun krijon kështu, uni kum provu, thotë, i kum provu. Andaj duhet na mund ndihmua me përvojat e mathmoshuarve. Me përvojat e zot janë skalit i kaskalit jeta. Duhet më ulme ta më thon, çu shkon kjo punë? Babës, xhishit, pajalarë më të vjetët. Kë nuk në se ti, e kupton se tash unë më ul ta më kan duaj çka ka jetu. Po ti mos mos e merr anën çka ti e zotron. Po ana çka ti të mungon, andaj Muhamedi sllan nuk i tha O Musa, unë di këtë punë. Allahu ka thënë pas 10 në mes e pas 10 Jo. Oksiti i Zotit, thau Zot, më leço pak, u kthi prap, deri në pesë. Deri në, pes. Musa la, Musa e kishte ditë më mirë apo? Si sipas gjeni çka do të shohni? Kush e ka, ka ditë më mirë? Por se Zoti e ka prëforsuar. Por se Musa shumë mirë e gaditse, edhe pesë nuk i falin. Po pesë, pesë 70 ditë, çka problem, si falin? Kan më gjetur arsye. Andaj ndihmohemi me përvojat e njerëzve me Ato shkaj ka s'kallit jeta, pëse ti, ti don me kallut njetën, pëse mu praptu kërë është praptuaj? Nëse t'i kusht tëtë, mobe që tu jam rëdzu, që tu është e kalpt, për i të aprovojune, dërdzonat, qëna prapt, po pëse? Pëse unë të praptuena kërë praptuaj, e s'ka nevoj mu praptuaj, e ka, e ka shkelaj një drast kalpt dhe po të jetë nasi hatin dhe të kshilën, mërë. Merë dhe mos, mos shkëllatje dhe mos bjeratje Ku a i karaj Andaj thot ibn Hajar Rizkalani Se kjo hadith i pengamberi së sellem I kanë gjithë dikun bi katër dhe të përësi Të kësa një njërje Do shta dhe mos shumë i përmbanë kënë njërje Por se në halus me Allahun te barekje vë të ala Që Allahu gjellë gjellaluhu Në mundësën që ti marrim dhe ti vendosim në zemrat tona Në punët tona përësi të Muhammedi sallallahu aleyhi sallem namun soy Allahu Jalla Jalaluhu wa Allahu Tabaraka wa Taala nabanta dawas Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yusim zotin ton Jalla Jalaluhu cha Allahu Tabaraka wa Taala ati ko kemi cholua ya kemi a kemi thonë të vërtetën ajo është prej Allahu dhe të regjistojnë veprat e mira ku kemi gabuar dhe kemi rëshqit dhe kemi devijuar ajo është prej meje dhe prej shejtanit eluhim Allahun xhelalu dhe jelala që të na falë eluhim Allahun te bareke tuala që Allahu xhelal xhelalu veprat e mira Allahu t'i bën qabul të ligat të qësiat Allahu të na i fal eluhim Allahun xhelal xhelalu që Allahu te bareke tuala muslimanë që janë Allahu te ndehman eluhim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelal xhelalu na i lëson veprat e mira na shton motivin energjinë أباني حلولني هذا بركوهن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين